Як підійшли вони до владаревого славного дому, так, говорить, почала ясноока богиня Афіна. «Ось він, батьку чужинце, той дім, що його тобі мала, я показать. Владарів ти там знайдеш, годованців Зевса, учту справляють вони». Заходь до середини і серцем ти не тривожся. Відважній людині щастить як найкраще в справі усякій, хоча й із чужої прибуде країни. Спершу знайди господиню, коли до покоїв ти зайдеш. Зветься Арета вона на ім'я, від батьків тих же самих родом вона, що від них і владар Алкіной народився. Сина колись народив на Всітоя землі потрясатель, від перебої, найкращої виглядом поміж жінками, і наймолодшої з дочок відважного Еврімедонта, що володарив колись над плем'єм гігантів зухвалих, та погубив і себе він і плем'я оте нечистиве. З нею з'єднався Посейдон і сина родив тоя Мужнього духом, що став вождем над народом фегаків. У той ж сини Рексенор з Алкіноєм вродились. Першого молодожоном убив Аполлон Срібнолукий і залишив після себе єдину він доньку Арету в домі своїм. Її Алкіной собі взяв за дружину – і шанував, як ніхто в цілім світі жінок не шанує, що господарство провадять в домах у своїх чоловіків. Мала і зараз таку ж вона має пошану сердечну і від дітей своїх любих, і від Алкіноя самого, і від людей, що на неї всі дивляться, наче на Бога, і щиро вітають її, коли вона вийде на місто. Не бракувало бо їй ясного ума й благородства, вміла й порадить вона й суперечки мужів розв'язати, як і до тебе вона сердечно проявить прихильність, буде надія тобі побачити рідних, вернувшись в дім, побудований гарно на милу свою батьківщину. Мовивши це, відійшла ясноока Афіна від нього моря пустинним шляхом, і покинувши Схерію Гожу. У марафон прибула і на широкі дороги Афінські, в дім Рехтея міцний увійшла. Одісей же тим часом до Алкіноя пішов у славетні покої і серцем затрепетав перед мідним порогом його зупинившись. Все бо, як сонце яскраве, як місячне сяйво блищало високоверхим струнким алкіноя відважного домі, стіни міддя оббиті тягнулися вправо і вліво, вглиб від порога з карнизом вгорі стемносиньї сталі. Золота двері зсередини в домі міцнім зачинялись, срібні одвірки над мідним порогом підносились струнко, Срібний одвірок вгорі горі, золотеє на дверях о кільце. Золота і срібла обабіч При вході собаки стояли. Вирубив їх надзвичайно майстерно Гефест кривоногий, Щоб Алкіноєві серцем відважному Дім пильнували. Пси ті безсмертні були І ніколи й не старіли навіть. А від порога дому. При стінах і справа, і зліва крісла рядами стрункими стояли, На них тонкотканні скрізь покривала м'які, Позастелено витвір жіночий. Знатні феаки в вожді у тих кріслах, звичайно, сиділи, Їли й пили удосталь, всього цілий рік тут бувало. Ще й золоті юнаки там стояли на гарних підставках, Факелів пломінь яскравий в руках вони дужих тримали, щоб для гостей у покоях освітлювать темріву ночі. Аж п'ятдесят служебних жінок було в домі у нього. зерно на жорнах ручних мололи одні золотаве, інші ткали на кроснах, ретельно чи прядиво пряли, сидячи тісно гуртом, мов листя тополі стрункої. Ткались там густо полотна, що з них і олива збігала. Як перевищують всіх мужі феакійські умінням, Бистрі на морі водить кораблі, так само й жінки їх, Ткацькою вмілістю хист дарувала їм щедра Афіна. До рукоділля прекрасного і розум ясний та розважний,